Kusë ndërruarë, selamu alikum, po filaj më shtu një takim të rritë e misionit duke kërkuar përgjigjen me disa nga pyetje të tuajat që në kini dërguar në email adresën tonë si dhe në përmjetë mesajve. Për të përgjigjur këtyre pyetjeve me në e sonde në sudjë është hoqja ndërruar Alaudina Bazi. Oqësë selamu alikum dhe mirseve dhe misionit. Aleikum salam, mirsejgje. Po, Filojmë shtu me pyetje në parë, e cila thotë, si duhet logaritur zekatin nëse ne va kemi bërsh dikujtë edhe dikush nga ka bërsh neve? A duhet dhe në zekatin edhe për bërshin që nga ka njërësit? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi robbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi e gjmajin, Allahu në larsurë, lafdrujmë, i qojmë selavatë dhe selamë me pejgamberit e ti, Muhammedit, sëllallahu aleyhu a sellem, familjes, shokve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe uzojnë me uzimin e ti dherën e ditën e gjykimit. Vërtet, qështja e borqit apo zekatit në borq është njën nga problematikat që në kënë bashkohore është shumë aktuale dhe shpesh ata besimtarë që kan obligohen me dhënien e zakatit, ballafaqohen me kën, me kët problematik për shkakun se fatkeqësisht në kohën tonë gjetja e parave kesh poshtë pak më problematike, prandaj shumë shitblerje edhe të firmave ndoshta ndoshta shumë të mëdha realizohen me borxhe, pastaj e, e, në finalizim të vitit ballafaqohen me dyshimin se si të bëhet edhe llogaritja e zakatit në ato borxhe e kështu me radhë. E, pastaj në anën tjetër për ta trajtu këtë problematik në formë ma detajushme, duhet e, vërthet kohë, por unë do të mundohë në të përmledhi në pikat shkurta dhe themis që zekatin në, në borqe është në dy forma, nëse në dikush neve në ka borq, atër e mund tjetë dy loje. E, dy loje është në pytje që nëse e, personit të sletë neve i kemi dhanë borq, i ke, kemi të afatizuar borqin, dhe ai borxhën me at afatizim nën në kupton se ai ju përmbahet asaj, nëse është me me rata, me kste, pra ai e kthen në kohë të saktuar dhe nuk kemi problem me borxhliun, atë në këtë rast e, mendimi i shumicës së ulemave e, dhe elaborimet se të cilat i kanë bërr posaçërisht në kohën bashkëqore thonë se e, që të llogaritet zakati edhe për asaj shumë edhe pse nuk e posedojmë është më e drejtë për faktin se është në një formë apo tjetër zakati është një hak i fugarëve dhe e shohim se ulemat fukahat në elaborime e shohim se vazhdimisht kanë një lloj avokimi apo një lloj përkrahje anën e fugarëve dhe thonë se është më më mirë se si të japim zakatin atë pasuri përderisa ajo është e sigurt nuk, nuk ka mundësi me u humb e kështu me radhë në anën tjetër nëse borçi është tek një person i cili është borxhli i keq si themi ne, nuk i përmba afate, ja kemi dhënë borçin me vite nuk paguon, ai n... nuk është se ai e mohon borçin, mirë po s'ka mundësi me i pagu, ose edhe ka mundësi por nuk taja borçin, atër kjo kategori E, kjo loj i borqit nuk obligohemi me dhanë zekat për të, për faktin se dhenja e zekatit në këtë rast është një mundim për personin e, në fjalë për, për shkak se aj atë pasuri nuk dihet se kur ka mundësi me e, me e marë edhe ta obligohemi me, me zekat nuk është e drejtë. Disa ulema kanë thonë do shta e drejta dhët ishë që kjo të jabë zekatin për atë vit kur e këthen atë malë. Lën, për shumë nëse një, një borq që ka dhëtë vjetë nuk e jap zekatin për ato 10 vite mirë, por në vitin e 10 nëse i kthehet ajo ai ai borxhi ati, atij, atëherë ai e jap për atë vit ë sasinë e borxhit dhe vite të tjera nuk ka nevojë. Dhe kjo do të ishte më e saktë. Pra kjo është elaborimi në lidhje me borxhin ë në në domthon zekati në, në, në borxhe. Mirë, por nëse ne kemi borxh, që është do thotë ana tjetër, për shkak se edhe kjo ndodh që shumë firma Parave, e kanë shumë at parave hyrje dalje ashtu me radh mirë po nëse fillohet llogaritja e, e, e aseteve dhe pasurisë që kanë at, ata shohim që një një shumë e madhe atyre parave nuk janë tyre po janë borxhet të cilat i kanë marrë dhe ato do t i paguajnë në kët rast llogaria e borxhit apo në në në nisoben e zakatit do të ishte e drejtë e të logaritet vetëm ai borxhi i cili është brenda atij viti Përshaqojmë nëse një firmë ka borxh 100.000 euro, më akthy di kujt tjetër, edhe kur bon logarin, të bën llogarinë e të hyrja dalave të firmës në përgjithësi dhe ka, po e themi, ndoshta 500.000 euro e, pasuni. Mirë, po nga ato 500.000, 100.000 ka borxh. Do thot faktikisht i ka 400.000. Tash ai 100.000 që faktikisht a, e, firma i posëdon, mirë, po nuk janë ti jat, atë obligohet mi dhan zekat, ka elaborime, dhe në këtë ulemat themi që shikohet ajo 100.000 euro që është borç, nëse kërkohet prej firmës që të bëj pagesen në atë brenda ati viti, atërë nuk kërkohet, nuk jep zekat për atë shumë, mirë po nëse ajo ai aj borç është për vitet shumë ta ose është indarë në këste, atërë e njëta veprohët jipet vetëm për atë shumë e cila mbetet edhe për vitet e arshme, kurse ajo shumë që do të që ti jep at vit ajo nuk llogaritet në nisabin e zakatit. Dhe kjo është ajo shkurtimisht edhe pse ka shumë elaborime edhe në çështjen e zakatit në borx, edhe nëse i kem borx dikujt, po unë mundova ndoshta shumë shkurt me të përfshi dispozitat. Një shikues tjetër thotë, "Hoçi nderoj dua mendimin tuaj për çështjen e namazit të utharit, kur lejohet bashkimi i namazeve dhe të cilat koh vlen kjo rregull, si dhe kush konsiderohet uthar sipas mthebit Hanefi?" Po. ë Regullat dhe dispozitat e namazit ullëtarit, faktikisht ulemat kur flasim për këtë qështje, është një kapitul apo nën kapitul që thë kur flitet për namazin, lojt e namazë, dispozitat që kam bëjnë namazin, është një kapitul që emërtojt namazit ullëtarit apo namazit ullëtarve dhe aty këto të trajtogon e elaborohen çndrime dispozitat rregullat pastaj argumentet e mendime për arsyes se ka ka mendime të ndryshme në këto në këtë çështje dhe themi se çështja e, e parë është se kush llogaritet udhëtar. Ne vëdim se dietarët e medhepit Hanefi e kufizojnë që një person të emërttohet me me apetetin udhtar duhet bën një udhëtim të gjatë minimumi ti jet i gjatë deri në 80 kilometra. Pra uh, mund të themi nga Prishtina për shemb deri në Prizren ose deri në në Pej e kështu me radhë dhe ai udhëtim i cili realizohet deri në këto në këto qytete konsiderohet udhtar dhe ka të drejtë me e, me e, uh, përdor apo me i lejohet përdorimi aty lehtësirave të udhëtarit. Mirë, por nëse bën një udhëtim të shkurt, për shembull prej Prishtinës në Mitrovic ose prej Prishtinës në Ferizaj, domo udhëtimet që janë më pak kilometra, atëherë në këtë rast ata thonë që nuk konsiderohet udhëtar për shkak se nuk ballavascohet me vështirsitë e udhëtimit dhe ai nuk i levojt aty ti shfryzoj ato uh, lehcirat e namazit të udhëtarit apo lehcirat e udhëtarit për arsyesë se nuk ka të bëj vetëm me namazin, ka të bëj edhe me me xherimin, edhe me dhënje mes uh, këmbëve, jot abdesit e kështu me radhë. Dhe ky është qendrim i, i Hanefi ve uh, dhe i një numri mjaft të madh të ulemave, megjithse në çështjen e kilometrazhit ka trajtime edhe kjo merr mirë parasysh edhe edhe në bazë të adetëve dhe zakoneve të të një vendi se çfarë konsiderojnë ata udhëtar udhtim të gjatë dhe çfarë e konsiderojnë si udhtim pak më të shkurtër që nuk hyn në kategorinë e udhtimeve që lejohet të shfrytëzojnë ato leje sira. Pra ndaj edhe për këtë të shkak disa prej ulemave, fukahave, edhe në të kalumen, edhe në kohën bashkohore, kanë thonë dhe është ta me drejt është që mos të kufizojmë që është jenë e ullëtimit me kilometrash të caktuar, për shkak se kjo i nështrojtë rëthanavë, mundësive, adeteve të një vendi, dhe kanë thonë se cili vend, se cili rajonë duhet të të, të, të shikoj nështë, se çfar ata e trajtojnë udhtim dhe mundet me qenë një një gjatësi ndoshta më e shkurtër se 80 kilometra dhe ajo mund të trajtohet si udhtim dhe e, e lënë që domethënë të mos i ndështrohet një kufizimi shumë strikt me kilometrazh por të shikohet në bazë të urfit i thënë dëgjuan Arabëve në bazë të të adetave ose ligjeve të një vendi megjithatë un po e them që ajo çfar kanë përzgjedhë dietarët me dhëpit Hanefi është më e njohur tek ne edhe pasi kërkon pyetësi ashtu është do, do thotë çndrimi i dietarëve te me dhëbit hanefi. Pastaj themi se cilat janë ato lehtësirat apo çka duhet bëj udhthari, çka i lejohet të të të shfrytëzojnë nga lehtësirat udhthari është mës parë i tham në çështjen e dhënjes mes mesteve, nëse është në udhtim atëri ati i lejo 3 ditë vë 3 net mos të zbat moste pastaj i lejohet shkurtimi i namazit, që namazin e drekës, namazin e ikindis dhe namazin e jacis, në vend që t'i fal, është qala për farzët, në vend që t'i fal nga 4 e kate, i fal nga 2 e kate, dhe kjo është lehqim që e ka praktikun Muhammed S.A.S. dhe e, kanë zhit ullëtarët që ta shrydzojnë atë lehqim. E, gjithashtu lejohet të pra po them ka debat dhe trajtim te fukahat ne çështjen e bashkimit te namazeve te dietarte me dhëpit hanefi nuk e nuk e lejojnë çështjen e bashkimit te namazeve drekën dhe e kindin me i false bashku ose akshamin dhe yacin me i false bashku çoft namazën e drekës apo namazën e kindis varësisht kur te kemi kohë me bashku dreken dhe kendin, ose na mazën e jacis dhe të akshamit me falë sy të hinë koha e akshamit ose mas, masi që të hinë koha e jacis. Me një fjalë me i falë dy kohët në, një, në njërë nga, nga kohët e caktuara dhe ky mendim është përzië e shumicës dërmuse të ulemave duke filluar nga 3 dhe hebet përveç hanefive dhe është mendim i shumicës dërmuse të ulemave se për shkak se përkëd kemi mendi, kemi hadithe shumë të qarta dhe të drejtë për drejta nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam të cilat gjenden në koleksionet e sakta të haditheve në Buhari, Muslim dhe koleksione të tjera prandaj është saktë është që lejohet të bëhet bashkimi me gjithë ato rezervat të cilat i kanë dietuarte dhe me dhebet hanefive i për faktin se përderisa kemi shumë qartë që Muhamedi s.a.s.e e ka bërë këtë punë, atëherë nuk është e drejtë ne të jemi strikt ose të mundojmë me fanatizëm me thonë se kjo nuk lejohet, për shkak se ne jemi të obliguar që të pasojmë argumentin dhe kjo është përzgjedhje edhe edhe dietarëve hanefi disave se kur është në ballafaqim me hadithin e qartë për një praktik caktuar, atëherë ajo mirrat për bazë, edhe nuk do të thotë që ne jemi të obliguar apo nuk është e drejtë që ne të fokusohemi të themi që ky qëndrim është jashtë me dhëpjet dhe ne nuk duhet ta pranojmë në asnjë formë. Pra kjo është në çështjen e bashkimit namazave. Për lehtësirave të tjera është edhe çështja e agjërimit. Nëse është udhimi i gjatë dhe mund të vallavaçohet me vështërsi uttare, atëherë i lejohet edhe lënia e agjërimit në Ramadan për shembull dhe ato i kompenzon ditë për ditë për ato ditë të lira që i kalon. Pastaj prelejësira të tjera është edhe lehtësira e faljes apo mos faljes së syneteve të rregullta, pra synetin e drekës, i kundist, akshamit, i jecis, ato synete që e, preferohet të falen gjatë ditës para farzit mas farzit, ato lejohet lihen nga udhëtarët për shkak të udhëtimit dhe pejgamberi sa zën zakonisht i ka lënë përveç namazit të sabahut, synetin e sabahut nuk e, transmetohet se e ka lënë donjëherë qoftë në udhtim qoftë edhe gjatë Haxhit e kështu me radh. Por kohë të tjera, synetë të tjera lejohet të lihen, nuk është obligative lejohet të lihen, posaçërisht në, nëse jemi në udhtim, ndalim e falim farzin, e bashkojmë përshëm namazin dhe vazhdojmë rrugën. Por kjo nuk në kupton që synetë mos të falim i fare, për shkak se nëse kemi kohë jemi në pushim, ndalimi për të pushuar ose vendosim në hotel, atërë e nëse marrëm e abdes dojmë u falë, pejgjame praktike Muhammed S.A.S. ka qenë që na file vazhdimisht ka falë kur ka qenë u të tim, në ato momente që ka gjetur kohë dhe ka gjetë pushim, atërë ka kalu kohën e pushimit edhe duke falur namazin a filet të përgjeshme. Pra këtojnë në formë shumë të shkurtuar ato lehësirat të silat të i lejohet në ullëtarit i shqyzoj gjatë ullëtimit duke në nënkuptuar namazin edhe agjerimin. Zote Dimus Mili. Por nëse një person u thonë nga prizreni në Prishtin dhe do të qëndrojnë Prishtin 3-4 dita po me shumë, a konsidero si vë tharë? Por edhe k trajtuar te fukahat se sa esht ajo koha e qendrimit ne nje vend per tu trajtuar personi i till udhthar disa prej ulamave kan kufizuar kët ne 3 dit respektivisht 4 dit nese rrin me shum se 4 dit kan thon se ai nuk llogaritet udhthar duke u mbështetur ne disa argumente nga praktika ose nga hadithe te pejgamberes sallallam disa te tjer kan thon se dietarte me dhehve te hanefi kan kan thon se 2 jav dit esht ai kufizimi dhe nëse e din që i ka menajt më shumë se dy avë dit në formë të qartë, atëre a i nuk konsiderot se është ullëtar, disat e tjere dhe këtë meselim nuk e kanë kufizu me dit, po e kanë kufizu me e, rëthanat edhe mundësit e ti për të qëndru ose e, kushtet që i ka në, në atë qëndrim, nëse i ka kushtet shumë, të favors me edhe e ndin veten shumë komod edhe vendbani vë, i tij është i qartë, e ka dhomën e kështu me radh, atë rthon që edhe nëse nuk kufizohet me me ditë caktuara, do të ishte më drejt. Donoon këtu është ai elaborimi e, i Fukahaven në lidhje me këtë problematikë. Pyetja radhës sot që është ngjashme me atë paraprake, thotë a mund të na tregoni për ndërprerjen e agjërimit të Ramazanit kur jemi jashtë vendit ton pra jemi u thar. Po, thamë njëve pak më hërët nëse personi është në ullëtim dhe ka marrë një rrugtim, atëre a i lirohet nga agjerimi dhe kjo ka të bëjmë me citatë të drejtë për drejtë nga ajetet e Allahu të madhreshëm në surën El Bakara, kur, kur folë për regullat e agjerimit, e, e, se personi cili mërë një ullëtim i lejo të lejë agjerimin, me gjithë se ka trajtim të ulemat se cila është më mirë, është më mirë që të lejë agjerimin dhe të kompenzoj ato dit, apo më mirë është të agjeroj ato dit dhe mos të ja, ta ja, ngarkoj vetën të agjeroj kaza dikur me vonë, dhe më e sakta është varsish prej mundësive dhe rëthanov, nëse utimi është vërtet i mundim shumë dhe mund është në një kohë të nëzet shumë dhe mund të balovajot me vështërsi atëre, Ma e drejta është se ta lëj. Nëse në të kundërt në udhtimi është më lehtë për të edhe e dinë që mund të arrin koni iftarët dhe nuk do të ketë ndonjë problematikë në në syfër edhe në iftar, atëherë nëse e kanë këtë formë, atëherë nëse agjëron është më e drejtë. Pejgamberi sahasullam treguat për të që në disa raste udhtimi e ka prish agjërimin, në disa raste nuk e ka prish. Dhe kështu është e drejtë ta lëmë edhe ne këtë çështje. Për ra çfarë radhës sot çfarë pyetje do të na bëjmë liku i vdekjes dhe për çfarë pyetje do të përgjigjemi në varr? Po, kemi hadithe të qarta që sqarojnë pyetjet të cilat do t'i bëhen personit i cili varroset. Muhammed sallallahu alajhi wasallam thotë që pasi që personi të vendoset në varr, të mbulohet me dhe edhe largohen, largohen, e, të largohen, fillojnë të largohen njerëzit nga pjesmarrës të varrimit. Ai dëgjon edhe juormata apo trokitjet e këpucëve apo mbathjeve të tjera. Edhe pas kësaj i vinë me laçet dhe fillojnë t'i ashtroj t'i t'i paraqesin disa pyetje. Prandaj edhe Muhamedi sa sallallam i ka porosit familjarët pas varrimit që të qëndrojnë një kohë pak më të gjatë se njerëzit e rëndom që kanë ardhmë për të sjellë gjenezën do të bëjnë dua për të, për shkak se ka thënë inna hul an yas'al, e, e, e u ka thënë që luteni Zotin e juaj për këtë të vdekur tuaj në prani arsyese ai në këtë moment është duke u pyetur, duke u marr në pyetje. Prandaj preferohet që të ulet familjarët dhe të bëjnë lutje të përgjithshme që Allahu me e me forcu dhe me me me të kalu ato atë sual si i themin në gjuhën e popullit i cili i bëhet atij në varr. Kur secilat janë ato pyetjet kanë ardhur edhe këtu në hadithe të Muhamedes aleyhissalatu selam pyetja e parë është se e, kush është Zoti yt, pastaj cila është feja jote dhe kush është pejgamberi yt. Këto janë ato tre pyetje më të njohura të cilat do t'i bëhen e, e personit të vdekur pas varrimit dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam thotë që nëse është prej besimtarëve ai do të arrijë të përgjigjet shumë lehtë në këto pyetje pa ndonjë hamendje, mirë po nëse është prej dyfytyrshave që nuk ka qen besimtar i sinqert ashtu siç duhet, por ka qen dyfytysh ose ka qen jo besimtar, atëra ai do të hamendet dhe nuk do të arritë të jap përgjigje të qarta dhe aty fillon dënimi i tij si rezultat i mos arritjes së dhënjes së përgjigjeve të sakta si rezultat i mos bindjes së tij duke qen ai qall, Zoti i mëshirë. Një shikues tjetër pyet se çka është sutra dhe çfarë largsie duhet të formojmë, nga se na ndosht që na kalojnë njerëzit disa metra para nesh e nuk kemi si të ndalem po sutra në gjuhën e terminologjisë së fikut është diçka që të mbron. ë një lloj mbrojtje apo një lloj pengese, një lloj xheja që vendoset para falsit që e, zakonisht ajo vendoset në pak më praforsisht një një pllëm ose dy pllëm, më larg vendit ku e çet falsi seçden, e bën seçden aty vendoset qoftë një një nëse falem për shembull në nëpër shtëpi apo nëpër xhami, qoftë mufal afër një shtyllë ose e murit ose ndonjë personi që është ulur para teje, ai mundet me qen sutra. Nëse falem jashtë, atëherë mund të ngulët një shkop ose të vendoset ndonjë diçka ndo ndonjë objekt i, i cili i duhet me pas gjatësinë parafisisht son një brul, edhe ajo konsiderohet sutra. Edhe qëllimi i kësaj sutre është që mos mi leju e që njerëzit kalojnë vendin në vendin ku ti do ta citosh kokën. Edhe Muhammed sallallahu alajhi wasallam ka qenë praktikë e tij vazhdimisht që gjatë faljes, megjithëse ka trajtim të ulemat se kjo sutreja është prej suneteve të thjeshta apo suneteve të forta apo dhe ka pe ulemat që kanë thonë se është vazhib. Obligim të vendoset. Megjithë këto elaborime themi se e saktë është që besimtari vërtet nëse ka mundësi që gjatë faljes ti të merë një sutrë dhe të falet para një sutrë e mos të neglizhoj këtë për shkak se ka qenë prej praktike Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem që vazhdimisht kur është falur, ka është falur para një objekti që e ka trajtu si sutrë pavarësisht a ka qenë uh, diqka personë apo ka qenë ndo një objekt e kështu më ratë. Dhe synet është kjo, Kurse gjithashtu ka preferuma, ka urdhruma në disa hadithet që nëse njëri u është duke falur para një sutreja dhe dëshiron dikusht të kaloj t'ja prej namazin, si themi ne, atërë ai duhet t'ja vendos t'a qëtë dorën edhe mos t'lejaj t'kaloj, përshka këse në një hadith Muhammed s'asem, më thotë nëse e dinë se që farë më katë i është duke bërë personi i cilje të nëton t'a kaloj ëtë, atë sutrën, ai do të qëndronë të edhe 20 vite në atë vend për mos me kalu për shkak të ati gjinohet. Pra ndaj nuk duhet praktikuar këtë. Mirë po nëse një njëri është duke u falur dhe a i s'ka marë para vetës sutre dhe ka metrat të, të para vetës dhe njërzit mund të kalojnë andej atëre nuk është obligative që dikush të, të, të mos kalojnë para, para personë që falur 3-4 metra për shkak se em ja prr namazin prrja namazit është nëse prej sutrës që ai e ka marr deri te te këmbët e tij aty është ndaluar që njeriu të kaloj nëse personi i tillë nuk ka marr sutrë dhe ti je për shembull 2 metra më larg dhe mund të kalosh atëherë nëse kalon ti nuk në kupton se ja ke prr namazin për arsye se prrja e namazit konsiderohet prej vendit ku ai e vendos kokën ose prej sutrës deri te këmbët e tij zoti dhe mëshirësh është do të bëj një shpjegotje të shkurtë Nërsa ju, shikos e nëruar, që ndronë edhe në temë e PIS TV. Mi që të dashur e me lektuar sërish në studi për të vazhdoar me pyetje tjera. Dhe rrho që po vazhdoj me pyetje në radhe, se si cina thët, si falet namazi i gjenazës dhe kush obligovet me këtë namazë e falja namazit xhenazës është një nga farzët, obligimet e muslimanëve në përgjithësi, është farz, mirëpo edhe farzi ka dy lloje, është farz ain i i thonë në gjuhën e terminologjinë fekut që është obligim e individual për çdo musliman. Sikur të sqort falja e kohëve të namazit është obligim për çdo musliman, dënëse si thonë te ne është fal baba, edhe nuk do të thotë se pse është fal baba që ti je i liruar nga ajo falje, po edhe ti duhesh të falësh nëse ka shku bapa në haxh atëherë edhe ti duhesh të shkosh në haxh nëse don me me dëshmu në nën shtrimin dhe edhe islamin tënd. Pra është obligim individual për çdo person. Dhe kemi lloje të tjera të farzit, apo lloji tjetër i farzit që nuk është obligim individual për çdo person, por është obligim publik, shoqror, që nëse një grup i muslimanëve e kryen atë obligim, atëherë e, e të tjerët lirohen nga ajo obligueshmëri por në anën tjetër nëse shoqëria muslimane e negligjon atëherë nuk e veprojnë atëre janë mëkatar të gjith të gjithë e gjithë shoqëria dhe të gjithë muslimanët. Dhe në këtë kategori hyn namazi i xhenazës që faktikisht nëse vdes dikush në një shoqëri muslimane atëherë obligohen muslimanët e atij vendi, jo secili individualisht, por një grup etyra që të interesohen apo të mirën me shërbimet e varrimit, sikurse që është pastrimi, ë çefinosja, përcjellja e xhenazës, falja namazit xhenazës, dhe nëse këtë e bën një grup i mjaftueshëm i muslimanëve, atëherë mjaft këta të tjerë nuk ngarkohen për shkak se nuk kanë prezentuar, pavarësisht arsyet e tyre dhe pra konsiderohet prej farzeve kifaje, kështu quhet në terminologjin e fikut. Kurse mënyra e faljes së namazit të xhenazës, thehemi se është temë debati dhe dhe mos pajtimi të ulemat në përgjithësi, edhe pa u futur në elaborime, themi se tek dietarët e mëdhëhit Hanefi, sipas transmetimeve të cilat i kanë marrë nga Sahabiu Abdullah ibn Meshudi, thuhet se nuk ka ndonjë doa konkrete apo ndo një form shumë të qartë se si duhet falet namaz i gjenazës. Dhe ata thonë që namaz i gjenazës në fakt nuk është një namaz si kurse namaz e tjera, po thonë është një loj lutje, pra arsujë se vetë fjalla as-salah në gjuhën arabe nëse përkthejmë është lutje në kuptimin e namazit, është lutje. Dhe thonjë, është një lutje e përgjësme, nuk është namaz që ka ruku e sejde, e të shehud, e kështu me radhë, po është një loj lutje e cila e ka një e mënyrë të faljes apo mënyrë të të ritualeve që bëhet me tekbire dhe me qendrim në këmb, prandaj thonë që nuk është obligative që aty të lexohet Fatiha asikusë çesh namazet për cilat ka thënë pejgamberi sa solum që në një namaz që nuk lexohet Fatiha, ai namaz nuk është nuk është i pranuar, do nuk nuk është i saktë dhe thonjë që përdej sa kënë nuk është namaz, si kurse namaz e tjera, pa po është një form e lutjes me ritualet veçanta, atër e edhe lutjet dhe doaja e cila bëhet në brenda këti namazi jëndë përgjëshme, pranda e ja ata preferojnë që në fillim të ledzohet subhanekeja, duke jashtuar një në një, në lutje më më shtes, pastaj në kjo është do të thot në, në teqbirin e parë, në teqbirin e dytë eh, lexohen salavatet, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad, eh, dhan pas teqbirit të të dytë, eh, pra teqbirin e parë, kjo teqbirin e dytë, salavatet, teqbirin e tretë këndohet duaja e xhenazës, pra duaja për të vdekurin, që ka disa lloje të xhenazave që transmetohen nga Muhammes asen Mikalezu i ka thon edhe pas kësaj bëhet tek biri i katërt dhe pas tek birit të katërt japim selam dhe më kaç përfundon namazi i xhenazes. Kurse shumica dërmuese e fuqahave të tjera thonë që megjithse dallon mënyra e faljes e namazit xhenazes me namazet e tjera, atë nuk është e drejtë të themi që ky nuk namazë, është namaz, është namaz, po i ka disa veprime më ndryshe se sa në namazet e rregullta, prandaj e drejta është që të, të lexohet edhe Fatihaya krahaz ledzimeve lutjes e tjerë, pra ndaj e të atonë që në namazën e gjenazës nëse ledzohet në vend të subhanekës, nëse ledzohet fatihaja, do të ishte ma e drejt, kurse në, në tekbire tjera të ledzohet të njëta lutje të sëllat i përmenda pak me heret, kanë gja i shmëri dhe kështu preferojnë ata. Dhe kjo është një tem debat, edhe nuk duhet të, të, të, të themi se kjo është gabima po tjetar për shkak se nuk kemi diçka dhe shumë decidive nga pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem përveç atyre argumentimeve të përgjeshme edhe nga të dy palit me gjithse e mendoj që nëse lexohat Fatihaja në namazin e xhenazës do të ishte më e drejtë për shkak se është më afër praktikës së sahabëve për shkak se nga shokët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në fund të drejtë për drejtë përmendet se kur e kanë falur namazin e xhenazës krahas lutjeve tjera të cilat i kanë i kanë këndu apo i kanë lexu, e kanë lexu edhe Fatihan në fillim të namazit të xhenazës, Zoti i di më së miri. Nëse jemi pjesëmarrës në varrim A jemi të obliguar të falim në mazën e gjenazës? Gjësësi, po, gjësësi, fatë kecështë, të ne është një adet i keqë, që shumë prej, apo të themë një numër i pjesë marrësve në varrim, mendojnë që nëse vine për cilin gjenazën dhe qëndrojnë dirësat bët varrimi, kanë marrë pjesë në varrim, por faktikështë, kjo është njëtë, si kurse me shku njeri me thirë në një, në një, në një drek e ti me shku me qëndrua aty edhe mos me hangër drek, njeti bjen, përshkak se qëlimi i përcjeles e gjenazës dhe e, nuk është vetëm parashitja apo dikush me thonë që filani ka qenë pjesë mars, po qëlimi është që ti më bashkan gjitë ati grupi apo shoqërie muslimane dhe se bashku me u solidarizu me lutjet dhe me duatë dhe me namazin të sinë e, e falin për atë edhe lutjet të cilat i bëjnë për ata të vdekur, që ti të solidarizohesh edhe të marrësh pjesë edhe në, në këtë ceremonie e asesi që ti të merrësh në një qoshtë gjatë faljes namazit dhe të pretendosh se me këtë e ke çuën vend qëllimin se për çka ti ke marrë pjesë. Një shikues tjetër thotë, "Oç cilat janë 3 ditët e plota të muajit dhe pse është e rëndësishme të agjerohen? A janë vullnetare apo obligative?" Po fillimisht që agjerimi këtyre tri ditve jenë vullnetare, nuk jenë obligative, për faktin se obligative për agjerim jenë vetëm 30 dit apo 29 ditet e Ramazanit e, dhe eventualisht nëse kemin do një kefaret apo zotohemi për me agjeru në do një dit, atër e obligohemi të qëmin ven atë zotim. Kurse dit tjera, atës latë të regohen apo përcilen nga Hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem se ai ka ai ka agjëru, ato të gjitha janë për të preferuar asesi obligative. Kur secilat janë këto ditë, themi se këto ditë janë dita e 13, 14 dhe 15 e muajit Hënor. Ne dimë se muaji Hënor janë 12 muaj sikurse muaji gjillor, por janë 29 ditë apo 30 ditë gjatësia e muajit dhe dita 13, 14, edhe 15 është ditë një ditë që hana është e plot. Faktikisht del hana e tërësishtme për shkak se nuk e pengon drita, nuk e pengon bota dritën e diellit që ajt reflektojnë direkt në hanë dhe të reflektojnë Drita e diellit nga hana në tokë në formë duke e paraqitë diell hënën tërësisht. Prandaj këto ditë janë ditë bardha, quhen ose ditët e Kur'an-a është e plot, ato 3 ditë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka pas praktik me axjeru dhe kanë qenë prej ditëve që kanë nxit shokët e tij ta axjerojnë në mënyrë si preferim apo si sunnet e jo diçka obligative. Shikoj si unë i radhës spyë, cila është koha më mirë gjatë ditës për të falur namazet nafile dhe çfarë është namazi duha? po namazet nafilen namaze sunnete që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zakonisht i ka fal po nuk janë të rregullta pra nuk nuk ju kanë nd gati sikur sa që ju kanë nd gati namazeve suneteve të rregullta drekës i kin drekës të akshomit yatis e kështu me radhë cilat cilat është koha më e preferuar themin që koha që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka falur më së shumti sunete gjatë ditës ka qenë namazi duhas qi nuk e kalon pothuajse kurrë dhe kjo kohë e faljes së si namazit të duhas është prej maslindjes së diellit deri në kurrë të arrin dielli në zenit, pra pak para drekës, dhe kjo është ajo koha e namazit të duhas që preferohet besimtarit ta fal, të fal synetë të përzjeshme, pavarësisht 2 rekate, 4, 6, 8 dhe kështu ka qenë praktike Muhamedi s.a.s.e, megjithse praktike ti ka qenë që në çdo 2 rekate më dhon selam. Zoti i mëshmirë. Si duhet të dhënë zakatin për grurin, a është e njëjtë rregull si për parat? Është vetja rasti. Jo, nuk është e njëjtë, për shkak se zakatin para është nga është një një shumë e cila jepet çdo vit, kurse në grur jepet si rezultat jo i posesimit të, të grurit, pa po si rezultat i korjes, kur vjen ai momenti i korjeshirjev, në atë moment neve obligohemi ta nxjerrim zakatin dhe nëse ai grur për shembull rrin edhe 2 vjet të tëra, nuk obligohemi me dhën zakat për të. Kjo do të thotë, ky është, është dallimi i parë. Dallimi tjetër është që në në përqindjen e dhënjes, se tek parrat kemi jepet 2.5%, kurse tek gruri jepet 10% respektivisht 5% varësisht prej mënyrës së punimit të tokës. Nëse toka është punuar duke u ujitur artificialisht, atëherë obligohet me çtiap vetëm 5%. Mirë po nëse toka nuk është ujitur artificialisht, por rëndimente ka dhanë pa ujitje e kështu më radhë, ata në këtë rast obligomi të dhamë 10%. Zotë edhe më smilë. Një pjëtje tjetër, thotë që fa levizjen a lejonë në namas? A lejonë ta kruajnë fityren apo dorën? na flisni rreth kësaj problematike. Kjo problematik është një nga problematikat që duhet Hoxhallar të flasin për faktin se në këtë kemi themi kushtimisht ndoshta dy extreme. Po ju extreme ndoshta edhe nuk është një një një emertim i drejtë, por po do të them kemi dy taborë që janë pak më rigoroz në këtë çështje. Tabori i parë që në formë shumë të prerë në janë shumë kufizus në levizjet brenda namazit, është që alla levizjet jashtë atyre obligative, si kurse rukuja, sejtë dhe të kibiri e kështu më radhë, po levizjet e ndryshme janë shumë kategorik, ma dje e, disa, po sa që disa djetartë me dhejmit hanefi janë shumë kategorik në këtë qështje dhe thënë që nëse levizjet brenda një rekati janë më shumë se tri, hm tre lëvizje të, të panevojshme atëherë ai namazi mundet edhe të konsiderohet si i prishur Dhe kategoria tjetër e njerëzve, apo e, e disa falëzve, të silët janë shumë liberal në këtë qështje, dhe e shesh që kur në faljet e tyre vazhdemisht levizin, kruhen, e, ilshojnë durd, i kapin, prap, e kështu më radhë, dhe nëse dikush i shesh ata nuk ta qenë malin se ka në nështrim dhe për ullshmërin dhe i Zotit madrë shumë gjatë faljes. E, e sakta në këtë është që t'jemi branda dy këtyre të qështje, trajtimeve kushtimisht, po thëm, ekstreme, dhe neve shëmbëltyrë në këtë duhet të kemi Muhammedin, s.a.w.s. Pra ndaj, themi që do të mundohme të përmbledh atë që farë kanë elaboru fukahat, dhe themi që zakonish levizjes, levizjet jashtë të namazit mund t'jen në katër kategori. Levizje obligative, pra loj i par i lëvizive që mund tjetë obligativet. Nuk është piesë e namazit, po ti obligosh me ba atë. Përshamu nëse gjatë faljes, ty të kujtohet të zbulohet a vreti, atër e obligosh ti me lëviz për me e më fshehe apo me embullu a vretin, ose në moment ty të kujtohet që këndo një ndytsirë për shumë në palto apo dikun, atër e oblikosh me zhvesh, jo me prish në mazin, e zhvesh atë palto dhe e vendos në vend, e largën prej, prej trupit të tënë për shkak se ajo përmban ndytsirë. Dhe për këtë kemi argumente të drejtpërdrehta nga praktika e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, por për shkak të kohës unë nuk po ndalem me të citu apo me të përcjell ato. Dhe këto janë lëvizje obligative që janë brenda namazit, mund të jetë për shembull ti je kthyer ka je duke u falë, po nuk je kthyer ka kibla. Atëherë nat momenti që e din apo dikush ta të tërheq vërtetën ti të duhesh të të të ndryshosh drejtimin do të kthesh ka, ka kibla duke mos e prishur namazin. Pra kjo është lëvizje obligative. E dyta lëvizjet që janë sunnet apo të preferuara janë ato lëvizjet që nuk janë obligative, janë nën këtë grad, për shembull nëse ti gjatë faljes e sheh veten që ke dal pak më më përpara safit gjemat, atër të i obligosh me levizë edhe mu këthy pak mrapa, ose me pëllëcu safin e kështu me radhë, në këtë rast kjo është e preferuar. Dhe levizje e tret është levizje që jënë më bahë apo të lejuara, pra nuk është synet, nuk është obligim, nuk është endaluar, po është synet, dhe këto jënë ato levizje që jënë të ralla të pa nevojshme, ose të nëvojshmë që mundot më qen pak pak më ma e madhe sikurse që mund të jetë rasti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur është falur me me mbesën e tij e ka bajtur në dorë dhe është fal si imam me xhamat dhe kur ka shkund ruku e ka lënë në tokë, në sejdë e ka lënë tokë dhe kur është ngritur paf në këmbë e ka marrë dhe e ka bajtur në dorë dha ashtu është falur dhe kjo form, pra, ka levizje që nuk kanë bëjnë me namazin mirë, po lejot për shkakt rathana mundësisë, si kurse që gruja mundet me u falë nëse nuk i qanë vajza apo foshnja, e mba në dorë dhe nuk, nuk logaritët se a e ka prishur namazin ose duke e përkundur djepin me këmbë. Pra, janë levizje që nuk janë piesë obligative, nuk janë synet, po ar, janë të nështë, lejuara përshka këtë rathanav edhe, edhe mundësisë nënës, po sashtë në këto raste. Pasaj kemi levizje me kru, që jënë të orejtura, jënë atë levizje që njëri ju i bënë pa, pa nevoj, edhe pa që së shënë, s'kanë, si kurse që mund tjetë shikimi orës pa nevoj, ose me shiku pak ma lartë, mos me shiku vendin e e e se është ose më kru ndonjë pjesë trupit pa nevojë e kështu me radh dhe lëvizjet e ndaluara janë ato lëvizje që e prishin namazin të panevojshme që zakonisht mundet me i bëjë dikush që e, e e prishin edhe për ulshmëri ndaj namazit sikurse që mund të jetë devimi nga kibla ose nëse dikush është shaj dikun duke u falur dhe ka as shumë lëvizje të vazhdu është me sa që nuk ja qenë malin që është duke u falur. Dhe këto e në të, të pes kategori që kanë bëjnë me levizjet në namaz dhe duhet me i pas për asyqë besimtare dhe varsisht prej ratanav edhe me, me i reduktu ato levizjet që i bënë zakonisht në namaz. Mira, të erhoj që për shak të kohës se limituan nuk dhëtë mund të i trajten disa nga pjëti tjera. Ne ju falendrojmë për këto përgjigje që në jëve. Edhe unë ju falenderoj për ftesin që kusë të nëruar këto ishqin pra disa nga pyetjet, ne ju falendrojnë shumë që në ndoqet të në këtë emision ju vazhdojnë edhe më tejtë në ashkroni në e-mail adresën tonës i dhe në përmjetë mesajëve. Dere në emisionet tonë atë arshme, eselamu lejku.